Прокинувшись під балдахіном, уранці після весілля почуваюсь так, ніби пливу у м'якому золотавому світлі. Небо має легкий, рожево-сірий відтінок, а порошинки переливаються у тонких сонячних променях, що потрапляють крізь вікно. У хатині тихо, наче вона перепочиває після божевілля минулої ночі. І прохолодно. Підтягаю ковдри аж до підборіддя, Занурюючись у рятівне тепло Просто я ще не хочу вставати Перевертаюся на інший бік І погляд падає на маску Яку я вчора залишила біля ліжка Учора День, який пролетів як мить Здається, також тривав цілу вічність не можу повірити, що я знову сплю під одним дахом із НОА. Закінчилося все тим, що він пішов спати до Белли. Але він повернувся. Я готова щепнути себе, щоб перевірити, що це не сон. Прокручую подумки нашу вчорашню розмову, і тепле сяйво поширюється від кінчиків пальців на ногах аж до маківки. Це так добре, що він повернувся. Але все одно щось із того, що він розповідав, не сходиться. Чи справді він випадково з'явився тієї миті, коли я танцювала з іншим хлопцем? І не міг знати, що для мене це нічого не означає, що я б поставила крапку ще доки щось могло розпочатися. Він не знав, що калум мені не підходить. Він сказав, що не заперечує. Навіть, що він очікував, що так буде. Але як таке можливо? Я розумію, що насправді не змирилася з його періодом відсутності, хоча й думала так раніше. Так, я рада, дуже рада, що він повернувся, але я точно не готова до чогось іншого. Окрім відновлення дружби До того ж, не можу позбутися дивного відчуття, що він не розповів мені про щось Щось важливе, ніби відсутній шматочок пазла Цей пазл пояснив би історію його зникнення Зищить телефон, і я неохоче витягаю руку з-під ковдри, щоб узяти його зі столика біля ліжка у мене лише кілька непрочитаних повідомлень. І від Меган, і від Калума, і від мами. Але останні від Еліута. Його я і відкриваю першим. Ти вже прокинулась, моя шотландська дівчинко. Так. Щойно я сідаю в ліжку, як чую легкий стукіт у двері. Заходь, гукаю. У прочинених дверях з'являється Еліотова голова, а потім він тихо, як мишка, прослизає в кімнату. Ставить на столик біля ліжка дві чашки чаю. «Тож, що сталося? Розповідай! пен знову разом!» Швурляю в нього подушкою, але він вивертається, переможно усміхаючись. «Немає Ні імені такого, ні стосунків!» Еліот уже не усміхається, він супиться. З тобою все гаразд. Я киваю. Так, усе нормально. Це було моє рішення. Твоє? А що він розповідав про творчу перерву? Насправді, схоже, йому дійсно було дуже погано, і він потребував часу передихнути. Еліот корчить гримасу. Ну, якщо це допомогло йому... Може, воно було того варте. І він сказав, наче це просто збіг, що він виявився готовим до розмови саме вчора ввечері. О, ну так, звичайно, похмуро відказує Еліот. Просто так сталося. Просто так, що він з'явився саме тоді, коли ти танцювала з Калумом, представивши його мені. Збіг? Не думаю. Знизую плечима. І він так каже «Це через Калума ти не хочеш повертатись до нього?» Хитаю головою «Ні, чесно кажучи, не думаю, що Калум мені підходить І я знала про це ще перед поверненням Но Треба якось м'яко сказати йому про це Тож не Калум і не Но Так, саме так Будь у мить, і я просто Пенні. Що ж, просто Пенні, це чудово. Алексіоти завжди її підтримуватимуть. Може, ти будеш Пенпо? Мені не потрібні прізвиська для стосунків із самою собою. Чому ні? Можеш започаткувати новий тренд. Самотньо і щаслива. Уяви лише, що тебе наслідуватимуть усі зірки, ліябра, та й свій гарсті. Я знову і знову луплю його подушкою, коли він видає нові зіркові імена, аж поки ми обоє не качаємося від сміху. Беру його за руку. То Шотландія пішла тобі на користь. Він також стискає мою руку. Так. Нам із Алексом було добре. А ще ж скільки всього хочеться побачити. Я справді вже не дочекаюсь, коли ми поїдемо на острів Скай і побачимо, що ще може запропонувати Шотландія. А ще я поговорив з твоєю мамою. Вона не проти, щоб я пожив у вас, поки все залагодиться вдома. Я написав своїй мамі, виклав їй план – і це не надто до душі, але, принаймні, вона не відмовляє мене і не вимагає повертатись додому. Вона наче більш-менш заспокоїлась. «Це добре», – кажу я. «Мені просто потрібно трохи простору. Я задихаюсь в цьому будинку». «Але нехай». «А як ти збираєшся сказати Калуму?» «Я зіщулююся. Не маю уявлення». З першої мілісекунди... Як я побачив його, у мене виникло відчуття, що він не з тих хлопців, що звикли до відмов. Я знаю, про що ти, відповідаю. Якось буде. Раптом Еліот сідає на ліжку і, як мисливський пес, нюхає повітря. Це ж бекон. Ходімо снідати. Коли ми спускаємося сходами, на кухні всі говорять. Але замовкають, щойно я заходжу. Мама, тато, Сейділі і Алекс усі повертаються, щоб подивитися на мене. Немає лише Ноа і Белли. Доброго ранку, кажу якому обадьоріше. Усе гаразд, сонечко? Абсолютно. Добре, як ніколи. О, тато, це яєчня? На щастя, побачивши, що зі мною все гаразд, я не впала в емоційну прірву, всі знову починають теревенити. Усередині у мене дещо інші відчуття. Мої вуха прислухаються до кожного звуку, чекаючи кроків Ноа на сходах. Очі виглядають його каштанову шевелюру. Та першу підказку отримує мій ніс. На кухню залітає запах одеколону Ноа. І він перебиває навіть бекон і серце биття пришвидшується до мільйона ударів на хвилину. «Усім доброго ранку!» – Буденно каже Ноа. «Ноа!» – мама відходить від столу і цілує його в обидві щоки. Вона, мабуть, повернулася дуже пізно і ще не бачила його. «Рада знову бачити тебе! Сподіваюсь, ти почуваєшся оновленим!» «Так, дуже дякую далі!» «Сідай, Ноа!» Сніданок майже готовий. Хоча боюся, я не приєднаюся до вас. Маю навести лад у замку і переконатися, що за ніч там не сталося ніякої катастрофи. Мам, тобі справді потрібно бігти? питаю. Мама драматично зітхає. Боюся, що так, але я повернуся до вашого з Еліотом і Алексом від'їзду. Чудово. Но повертається до мене. «Ти кудись їдеш?» «Алексіоте запланували невеличку поїздку Шотландію і запросили мене приєднатися до них замість того, щоб повертатися додому з батьками». мм звучить цікаво, – каже Ноа. «О, Боже, може запросити його?» Раптом з'являється тривожна думка. Але тут озивається тато. «А які в тебе плани, Ноа?» Ще не знаю, але маю поговорити з бабусею, тож лишуся ще на деякий час, а потім, напевне, повернуся, щоб зарезервувати час у студії для запису нових пісень. Я думав, що матиму час порозмовляти з Пенні, але якщо її не буде... Ну, вже вертається у Нью-Йорк? Моє серце опускається, хоч я і не розумію, які відчуття викликає ця новина. Сум чи полегшення? Не знаю, що відповісти. А потім лунає дзищання. Мене рятує мій телефон. І чуваю, що Нуа дивиться на мене, поки я читаю повідомлення. «А, круто!» – кажу я. «Що там?» – питає Еліот. «Це відпоузі. Думаю, думаю розмова з Лією їй допомогла». Повертаю телефон так, щоб Еліот міг бачити. Пенні, знає що, учора була перша костюмована репетиція Запросили багато старшокурсників, щоб у нас було достатньо глядачів І я, я зробила це без страху сцени О, це круто, каже Еліот Не можу стримати радісної усмішки і пишу відповідь Неймовірно, як тобі вдалося? Це було дивно. Я скористалася тим методом, про який розповідала Лія. Дерево. Пам'ятаєш? Це працює. Перш ніж вийти на сцену, я уявила, що в мені росте дерево, яке пускає корені в сцену. І коли мені потрібно було виходити, страх зник. Замість того, щоб хвилюватися, що я всіх розчарую, думала про те, що я не сама. Що я частина трупи, що я приєднуюся до них. Напевне, саме це мені заважало, що я зациклювалася на собі Але вистава – це колективна робота Коли я слухала Лію, то зрозуміла, що на неї, як солістку, значно більший тиск, ніж на мене Тож вона мусить бути відважнішою Рада, що ти знайшла в собі сили виступити Але не думаю, що ти менш відважна, ніж Лія Це означає, що роль лишається за тобою? Можливо Ну, можливо, звучить явно краще, ніж те, що ти казала раніше Хотіла б я побачити, її і міцно обійняти, кажу я А хто така по узі? Питає Но Вона... Але з чого взагалі почати розповідь про те, що сталося за останні місяці? Я усвідомлюю, що поки но не було, багато що змінилося, і мені дуже важко розмовляти з ним, навіть дивитись на нього. Раптом емоції, які всі думали накриють мене раніше, емоції, які я тримала глибоко всередині, надто довго, прориваються на поверхню. Я... я просто... Та я більше не можу лишатися з ним в одній кімнаті. Відкидаючи стілець, на осліп хапаю пальто і вилітаю з кухні. Вибігаю на двір і біжу, аж доки не опиняюся біля озера, де падаю на кам'яну огорожу мосту. Сльози печуть очі, а я вперто переконую себе, що це все через різкий вітер, що дме від води. У тебе було кілька місяців, щоб подолати це, Пенні. Він хоче, щоб ти повернулася, відповідає мені інший голос у моїй голові, не такий розважливий, як перший. Ти маєш бути з ним, ви створені одне для одного. Але він пішов, зауважує перший голос. І тобі добре, і без нього. Ти, Пен, По. Пам'ятаєш? Вдивляюся у своє відображення. Моє темно-руде волосся світиться у ранкових променях сонця і розвівається вітром. Усе навколо мене дерева в лісі складаються в помаранчево-бронсово-червоне обрамлення. Ось, А я його дівчина. Ось. Чи назавжди Мені ще потрібно Подумати Зрозуміти Коли я повертаюся в хатину Минаю кухню і одразу піднімаюся Нагору, щоб сховатися у своїй кімнаті Та незабаром Еліот просуває голову у двері і каже Ну, а пішов і сиді літа Белою, якщо хочеш, можеш спуститися Дякую, Вікі Відбираю поторочену нитку на ковдрі і сиджу з опущеною головою. І чуваю, як прогинається матрац, коли Еліот сідає поруч. Послухай, ми з Алексом не образимось, якщо ти повернешся додому з батьками, як ти і планувала спочатку. Я розумію, що останні кілька днів були дуже непростими для тебе. Ти знаєш, ти можеш витримати повернення Фліна. Справді? Питаю, дивлячись на нього. Ну, звісно, м'яко відповідає він. Еліот наче читає мої думки. Я просто не хочу зараз бути тут. Навіть не хочу бути в Брайтоні. Я усміхаюся, але усмішка змінюється гримасою. Мені також дуже незручно перед Калумом, визнаю я. Він писав тобі. Так, питав, чи зі мною все гаразд. Думаю, я повинна вибачитися перед ним. Нічого ти не повинна, але від цього тобі може полегшати. Напевне, ти маєш рацію. Спитаю тата, чи міг би він завести мене до його будинку, перш ніж ми поїдемо в аеропорт. Еліот нахиляється до мене і міцно обіймає. Він зісковзує з ліжка і лишає мене допаковувати речі у валізу. Єдине, що туди не влазить. Зрештою, це лише невелика валіза для відпочинку та вихідних. Це сукня, яку я одягала на весільний маскарад. Тож я ховаю її у пластиковий чохол для одягу і перекидаю через руку. – Та ти їдеш із нами, Пенні? – питає мама, коли я з'являюся у кухонних дверях. А можна? Ну, звісно, вона цілує мене в лоба. Тато забирає мою валізу в авто. Ви не заперечуватимете, якщо дорогою ми зупинимося біля будинку калумових батьків. Мені потрібно поговорити з ним. Без проблем. Ти вже повністю зібралась? Ми хочемо виїхати якнайшвидше. Я готова, підтверджую я. Допомагаю мамі з татом завантажити решту речей у багажник і прощаюся з Алексом та Еліотом. Мені сумно, що я не попрощалася з Сейділі та табелою, але я знаю, що ще побачуся з ними перед їхнім поверненням до Нью-Йорка. Поки ми їдемо до калуми, я раз намагаючись вирішити, що ж йому сказати. Розумію, що треба вибачитися за невдалий вечір. Але чому ж я? Вибачатися за те, що не відчуваю того, що він. Ми добираємося туди, не встигнувши й оком змигнути. Повертаємо на величезний заїзд і паркуємо нашу крихітну орендовану автівку поміж статусними ренч-роверами. Батьки кажуть, що почекають у машині, а я тішуся, що маю відмовку, щоб не лишатися надовго. Незабаром наш літак». Я підходжу доріжкою до парадного входу, натискаю на дзвінок і перекочуюся з носків на п'яти, запхавши руки в кишені джинсів. Відчиняє калум, і я полегшено зітхаю. «Привіт!» – кажу швидко. «О, привіт!» – і схиляється на одвірок. Я зауважую, що він не запрошує мене в дім, але мене це влаштовує. «Ну...» І я просто хотіла вибачитися за вчорашній вечір. Це було... Це було дуже негарно з мого боку, швидко кажу я. Калум опускає схрещені на грудях руки. Ходімо на задні подвір'я. Якщо зайдемо всередину, нас діставатимуть мої брати. Ін веде мене за будинок. Там, за садком, видніються поля, що спускаються до узбережжя, де ми нещодавно гуляли. Він спирається на стару дерев'яну огорожу і дивиться, як вівці щепають траву. Я приєднуюся до нього. То з тобою все гаразд? Питає він. Так, все добре. Я була заскочена зненацька і не знала, як реагувати. Хм, це зрозуміло. Той хлопець з'явився просто нізвідки. звідки. Калумові долоні стискаються в кулаки, але так само швидко розтискаються. То ви з ним тепер пара? Ні, не зовсім. Я не знаю. Він розвертається і тепер спиною спирається на ворота. Це означає, що я ще й досі можу запросити тебе на побачення? Питає він. Його очі блищать. Це та мить, якої я так боялася Але розумію, що краще, чим швидше з цим закінчити Мені потрібен час, щоб розібратися зі своїми думками і почуттями Ми можемо бути друзями? Калум відводить погляд Потім дивиться кудись у землю Думаю, мені доведеться цим задовольнитися Каже він але ж ти все одно даси мені кілька порад щодо портретної фотографії, правда ж? Він знову дивиться мені в очі, усміхаючись. Будь-коли, усміхаюся у відповідь. Відчуваю неймовірне полегшення і вдячність, що завдяки йому все відбулося так легко. Хочеш ще прогулятися? Можу показати тобі гарний водоспад, тут, неподалік. Ох, я не можу. Вертатимуся вже в машину, щоб ми не спізнилися на літак. Калум спохмурнів. І з того, як він раптово відштовхується від воріт, я бачу, що він знову роздратований. Але запевняю себе, що, напевно, я також засмутилася б. І хоч я намагаюся не давати йому надії, таке відчуття, наче він і досі на щось сподівається. Без проблем. Каже, він і проводить мене до автівки. І він махає, коли ми від'їжджаємо. А потім мама розвертається до мене. Усе пройшло нормально? Так, усе добре. Кажу, притуляючись до вікна. З Калумом не було ні сцен, ні ігор. І він просто хотів мене ще побачити. А знов... Ох... Я навіть не знаю, що відчуваю. Мій мозок сплутаний клубок, і я не уявляю, з якого боку його почати розмотувати. Мені потрібно кудись поїхати від усього цього, зосередитись на чомусь, що робить мене щасливою. А не на хлопцеві, драмі, всього мого життя. І раптом з'являється ідея. Але для її втілення мені потрібна допомога поузі. Кому? Пенні Портер. І від кого? Меліса. Пенні, це просто круто. Думаю, в тобі є потенціал розвинути цю ідею. Продовжуй працювати. І я знаю, що в тебе вийде. Мел. По скриптам я показала ФПН кілька кадрів, і він кивнув, а це означає, ти знаєш, що ти на правильному шляху. Закриваю пошту і відчуваю, як усміхаюся. Мелісен лист додав мені впевненості, якої я так потребувала, і мотивацію втілити мій план». Я посвятила в нього батьків, коли ми летіли назад, і мій мозок був настільки сфокусований на тому, як я збираюся це втілити, що я зовсім не панікувала. Поузі, підбадьорена другою репетицією, без страху, погодилася зустрітися зі мною по обіді. Я запросила її піти разом до Національної галереї, де в мене і виникла ідея для серії фотографій, яку я хотіла спробувати втілити. Можеш мені хоч щось розповісти про свій проєкт? Просить Паузі. Поки що це таємниця, кажу я. І як прийде час, я розповім тобі. Просто виглядай дітей, які сидять у телефонах. Добре. Ми перетинаємо Трафалькарську площу, забиту туристами, які сидять на сходах або на постаментах великих кам'яних левів. Ти точно знаєш, що це туристи за непристойно великими камерами на шиях. А я думаю про те, скільки з них вміє користуватися їхньою вражаючою і дорогою технікою. Можливо, якщо мої мрії стати професійним фотографом не здійсняться, я зможу вести курси фотографії. Потім я думаю про усі свої прогулянки з великою камерою. Можливо, і мене люди приймають за туристку. Коли ми підіймаємося сходами до Національної галереї, по Узі зауважує. «Засі не можу повірити, що ти подолала такий шлях. А хіба ти не мала бути десь у Шотландії?» «Так, поблизу Інвернеса. Але не хвилюйся, весілля вже відбулося, тож я все одно поверталася б додому. До того ж мені просто необхідно було поїхати звідти». Ну, повернувся Повернувся? Так, але я не змогла поговорити з ним, як хотілося б Ох, Поузі бачить, як червоніє моє обличчя і не розпитує далі І як тобі це? Питає вона, коли ми заходимо до першої галереї Вона показує на групу підлітків, які приїхали на шкільну екскурсію коли ми підходимо ближче, я чую, що вони спілкуються французькою. Вони сидять перед величезним, батальним полотном XVI століття, втупившись у свої телефони. Просто ідеально, кажу я. Поруч зі мною літня жінка зиркає на школярів і несхвально бурчить до своєї подруги. Клянуся, і я чула щось про це покоління поки вони не зникли в наступній залі. Вона мала на увазі наше покоління, покоління, яке весь час у телефонах. Та коли ми сповзі обходимо групу школярів і в поле зору попадають екрани телефонів, то розумію, що вони використовують додаток національної галереї. Вони всі занурені у читання інформації про картину, перед якою сидять. Хм... Ось так, це покоління Покоління, яке весь час на телефонах І використовує їх, щоб спілкуватися, бавитися, бути на зв'язку І так, вчитися також Одна з учениць піднімає на мене очі, і я усміхаюся їй Залито я ненавиджу заговорювати до незнайомців Та знаю, якщо хочу стати видатною фотографиною, мушу перебороти себе «Привіт! Ти говориш англійською?» – питаю. «Так, говорю», – відповідає дівчинка чудовою англійською. М -м, «Ви не заперечуєте, якщо я сфотографую вашу групу. Я працюю над проєктом для школи, і було б чудово, якби можна було вас залучити». Неочікувано в очі дівчини загораються. «О, звісно! Зикутай, Дон гукає вона, повернувшись до своїх друзів. Вони починають приймати різні красиві пози, а я не можу стримати сміху. Ні-ні, не потрібно, сидіть так, як раніше, добре? Вони знизують плечима, а потім продовжують читати про картину, швидко втративши інтерес до дивачки з камерою. І я роблю кілька кадрів, кажу дівчині «Всі», і ми з паузі рухаємося далі. «Сталося так, як ти хотіла?» – питає вона. Киваю. Думаю. «Так, ти й досі не хочеш розповісти мені про свій задум?» – питає вона, лукаво усміхаючись. Я підморгую їй і прикладаю палець до губ. Обіцяю, ти будеш однією з перших, хто про це дізнається. Вона усміхається. «Сподіваюсь, так і буде. Знаєш...» Продовжує вона. Я хочу пити. Води чи ще чогось? Звісно, тільки ми підемо святкувати твій успіх на репетиціях. Куди б ти хотіла? Поузі усміхається. Я знаю, це звучить по-дитячому, але може Макдональдс? Я сміюся. Тож, зі швидкістю, достойної книги рекордів Гіннеса, ми мчимо назад через Трафальгарську площу, угору по Стренду до найближчого Макдоналіса. Ми замовляємо шейки і сідаємо на червоні пластикові табурети, метляючи ногами, наче нам знову по десять років. — Ти вже розповідала Лії про успішні репетиції? — питаю я. — Вона зраділа б таким новинам. Поузі хитає головою. — Ще ні. Знаєш, я... Боюся зорочити, схиляю голову набік. Гаразд, ну, тоді ти зможеш розповісти їй після прем'єри. Дзвонить мій телефон, і коли я бачу, хто це ледь не кричу від радості. Хто там? питає Поузі. Про вовка, промовка, і я розвертаю до неї екран, і поузі сама може прочитати Лія Браун. «О, оце так збіг! Каже поузі, не хвилюйся, я нічого їй не казатиму. Кажу і проводжу пальцем по екрану, щоб відповісти на дзвінок. І я? Привіт, пен. її голос звучить втомлено й пригнічено. Щось сталося? питаю я. З тобою все гаразд? Та я вже знаю, що щось зовсім не гаразд. Компанія звукозапису лютує. Я мушу обдзвонити всіх, хто нещодавно був у моїй студії. Чому? Боже мій, що сталося? З іншого боку западає довга пауза. Це мій альбом. Мій перший сингл злили в інтернет. Поузі блідне. До шейків ми не торкаємось. Ваніль на суміш осідає на дно склянок. Одразу після ліного дзвінка я дзвоню Меган і прошу приєднатися до нас. Просто не можу повірити. Соте повторює повзі. Хто б міг таке зробити? Я хитаю головою. Не маю уявлення. Поки ми чекаємо на Меган, забиваю в пошук злита пісня Лії Браун. Мені видає сотні результатів з різних сайтів жовтої преси. Схоже, що файл не завантажували в мережу швидше. Хтось відіслав запис у поганій якості комусь із журналістів. Напевне, якби це була пісня якоїсь іншої співачки, низька якість відлякала по аудиторію. Але злита пісня настільки відрізняється від того, що раніше співала Лія, настільки нова і сира, а вона ж справжня суперзірка тому інтернет просто збожеволів. Я прокручую допис за дописом і з посиланням на піратську версію. Усе вже вийшло з-під контролю. Хоч скільки грошей чи впливу використає команда Лії, вони не зможуть перекрити доступ до злитого файлу. Єдиний хороший момент – усі коментарі про трек позитивні. Людям подобається нова пісня, і вони хочуть почути її повну версію. Я слухаю частину треку, але не впізнаю в ньому пісні, яку Лія співала нам. Тож відчуваю, як напруження, яке зароджувалося в грудях, раптом зникає. Це не може бути одна з нас. Сподіваюсь, вона не думає, що я могла зробити щось таке, каже Поузі. Я беру її за руку. Звісно, ні. Жодна з нас цього не зробила б. Привіт, дівчата, піднімаю очі і бачу, розчервоніло від швидкої ходи Меган, яка махає нам. На щастя, після нашої останньої зустрічі вона активувала свій ген хорошості, бо міцно обіймає і мене, і Поузі. Що сталося? питає вона. Що це таке термінове, що я мусила бігти сюди? Мені дзвонила Лія Браун. Починаю я. Потім глибоко вдихаю, вдивляючись в її обличчя. Хтось злив її пісню з нового альбому, і вона тепер гуляє по всьому інтернету. Меган підстрибує на табуреті, рукою затуляючи рота. Не може бути це погано? Ну, вона всюди. Лія мусила зателефонувати нам, щоб переконатися, що ми непричетні. Звісно, ні, вона ж попередила, що не можна записувати Я знаю, це вимушена обережність з боку студії Вони зв'язуються з усіма, хто був у студії минулого тижня, ну чи трохи раніше Меган розслабляється, її плечі опускаються, але очі повзі, повні сліз Ну не плач, м'яко каже Меган ні, страшно, прикро, що Лія думає, ніби ми могли це зробити. У неї тепер стільки проблем, вона була така добра до нас, каже Поузі. Але ж часом злив може бути корисним, ну хіба ж ні? Відсутність реклами – це погана реклама, і таке інше, відказує Меган. Я суплюся. Запевняю тебе, це не так. Добре, але... «Вона ж не перша співачка, з якою таке трапилось!» «Але й того проблема не стає менш серйозною!» «А я й не кажу, що це не серйозно, просто кажу, що в неї все буде окей!» «Ми сповзі перезираємось, а потім я киваю!» «Меган має рацію!» «Одна злита пісня не зруйнує Ліну кар'єру!» «Але я на власні очі бачила, скільки праці вона вкладає у свої пісні!» І також знаю, що це вперше вона пише настільки особисті речі. До того ж, як кіно, вона перфекціоністка. Тож не хотіла б, аби щось виходило у світ, коли вона ще не готова. Дзвонить мій телефон. І всі ми дивимося на екран. Це знову Лія. Я одразу ж приймаю дзвінок і жестом прошу дівчат бути тихо, щоб краще чути. Привіт! «Привіт, Пенні! Ще новини, боюся, нехороші!» «Що?» – серце підстрибує аж до горла. «Вони почистили трек від шумів!» «І тепер я точно пригадую, коли його співала!» «Це було під час нашої зустрічі в Лондоні!» «Без варіантів!» «Але як це можливо?» Я ніколи раніше не чула цієї пісні, клянуся тобі, її не було серед тих, що ти співала для нас. Поузі блідне, а Меган сковтує, А у мене пришвидшується пульс. Я точно співала це того дня. Може, тоді, коли ти на горі готувалася до зйомки. Хай там як. Але річ у тім, що це хтось із твоїх подруг. Серйозно? Мій голос починає тремтіти. О, мені, мені совершенно шкода. Слухай, я мушу йти. Мушу з'ясувати, якими будуть мої наступні кроки. Поговоримо пізніше. Гразд кажу, але вона вже від'єдналася. Мені досі не віриться. Я витріщаюся на телефон у руці. Піднімаю очі на паузі і Меган. Обидві мають винуватий вигляд. Обидві видаються невинними. Я... вона... Я навіть слів не можу підшукати. «Що, Пенні?» – підштовхує мене Меган. І я згадала, коли саме співала ту версію пісні, коли ми були в її студії. Але я навіть не чула її раніше» вигукує Меган. Тепер я пригадую. Вона піднялася нагору і пішла до туалету, коли я налаштовувала усе для зйомки. Таким чином лишається тільки одна людина. Але цього не може бути. Ми удвох повертаємося до повозі. Я, я нічого не робила, каже вона, затинаючись. Але там була тільки ти, наполягає Меган це мусиш бути ти. Як я чи пені могли записати пісню, якщо нас не було в кімнаті? Меган говорить жорстко, і в паузі течуть сльози. Але я не відчуваю жалю до неї. Усе, що я відчуваю, це порожнеча. А потім відчуваю ще дещо. Я почуваюся зраченою. Пені, ти мусиш знати, що я б ніколи... Тепер зрозуміло, чому ти не хотіла розповідати лі, як твої справи, обриваю її. Мене аж тіпають злості. Чого ти намагалася досягти, продавши її пісню якомусь сайту? З білого, як простирадло обличчя поузі, стає червоним, як буряк. Сльози струмками біжать по щоках. Я. Але вона і так і не завершує речення. Натомість дістає сумку з під столу. Зістрибує з табурета і вибігає з ресторану. Я лише хитаю головою, відмовляючись вірити у те, що відбувається. Вау, каже Меган, порушуючи тишу. Не можу повірити, що Боузі здатна на таке. «Не знаю, важко повірити, погоджується Меган. Але ж ми майже не знаємо її. Ти познайомилася з нею лише кілька тижнів тому. Це правда. І в школі вона завжди така тихенька, хоч і отримала головну роль. Школа мадам Лаплаш чудова, але жорстка. Та й зрештою, вона також хоче стати зіркою, обійти конкурентів. Ногу в двері таке цінується серед студентів мадам Лаплаш. Я хитаю головою. Под очелієною подругою вона отримала б значно більше, ніж зрадивши її довіру. «Не можу повірити, що хтось може бути настільки дурним», – кажу роздратовано. Та все ж сумніви, що ховаються десь усередині, ростуть. Меган вказувала на незручну правду. Хоч мені і здавалося, що я маю щось спільне з Поузі, завдяки чому ми й подружилися. Осе ж я справді дуже мало знаю про неї. Пишу Лії. Схоже, що це була поузі. Тільки вона була в кімнаті, коли ти співала. Лія відповідає. Ого, вона видалася мені справді милою. З'ясовую зараз з адвокатами, що робитимемо далі. Триматиму тебе в курсі. Ще раз, вибач. Меган кладе свою руку на мою, відриваючи мене від думок. Ти все правильно зробиш, Пенні. Завжди є люди, які хочуть потопити суперзірок, таких як Лія. Силовано всміхаюся. Маєш рацію. Хочеш, підемо на шопінг у Ковенкарден? Окей. Чудово. Покажу тобі косметику, яку я дуже хочу. Мені зовсім не хочеться йти на шопінг. Але до потяга лишається ще кілька годин. Може дасться трохи відволіктися. Меган хапає мене за руку і тягне на двір. На метушливій вулиці поруч зі Стрендом. Ми прямуємо до площі Ковен-Гарден, одного з моїх найулюбленіших місць у Лондоні. День сонячний і ясний. Прекрасний осінній день, який знову нагадує мені, чому осінь моя улюблена пора. Перед чималим натовпом виступає Жонглер. Ми з Меган зупиняємось, щоб подивитися на нього. Жонглер підкидає високо в повітря палаючу булаву і ловить її в останню секунду. Ми з Меган захоплено видихаємо, як і решта публіки. Вона тягне мене за руку. Ходімо, я покажу тобі, поки натовп не перекрив нам шлях. Вона веде мене до розкішного магазину люксової косметики. Великі дзеркала нагадують аримерки, в яких я була зного протягом туру. Косметика мені явно не по кишені, але нам із Меган подобається пробувати різні відтінки помад і підводку. «Спробуй оцей відтінок, і надзвичайно тобі пасуватиме», – каже вона, відкриваючи помаду і проводячи нею по тильному боці долоні. Це справді гарний, рожевий відтінок, але коли бачу цінник, мені хочеться плакати». «То маю не цього разу», – кажу я. «Ну, як хочеш. Я куплю ось це, і підемо». Меган несе на касу чотири чи п'ять різних засобів і купує їх. Потім бере мене під руку і виводить з магазину. «То що там трапилось між тобою, калумом, Ти ж мала зустрітися з ним у Шотландії, хіба ні?» «Ох, нічого не можу діяти». Відчуваю, як заливаюся багрянцем. Хоч ми з ним і порозмовляли перед моїм від'їздом із Шотландії, мені досі ніякого через ту неприємну ситуацію. Відсуваю подалі набридливе почуття провини. Насправді найбільша новина – це повернення «но». Що? Стривай. Ми підходимо до автобусної зупинки. «Но повернувся! І ти його бачила? Що він сказав?» Що ти сказала? Ви знову разом? Я сміюся. Пригай мої з питаннями. Ми не разом. О, мега надуває губи. Нам не вдалося нормально поговорити, бо я повернулася додому. Ти втекла? Ні, я хотіла зробити сюрприз мої. Я хотіла сказати подрузі. Але вже не впевнена в цьому. І я хотіла зробити сюрприз по узі. І тобі треба було втекти. Ну добре, так, мені потрібно було втекти, визнаю я. Просто я не знала, що робити з ним, Калумом. І взагалі. Усе так заплутано. Це все нормально. Рада, що ти розповіла мені, і впевнена, що ти залагодиш усе з Калумом, і він зрозуміє щодо ног. Справжнє кохання завжди має бути на першому місці. Я мурчуся. Не впевнена, що хлопець, який зникає з твого життя на місяць, без жодного пояснення, може вважатися справжнім коханням. Ви знову повинні бути разом, і я знаю це. Можеш поки що не розповідати про його повернення? Я не знаю, чи він готовий, щоб про нього знову говорили. Меган проводить пальцем по губах. «Не хвилюйся зі мною твій секрет у безпеці». «Дякую», – усміхаюся їй. «Чудово, і якщо тобі раптом знадобиться порада щодо стосунків із зно, ти знаєш, до кого можеш звернутися». Веліота ледь ще лепа не випадає у миску з пластівцями. Але вона здавалась такою милою. Знаю. Я щойно розповіла йому про драму з лією і злитою піснею, яку він прослухав уже сотню разів. Принаймні, пісня класна. Мені дуже подобається. У школі точно тільки про це й говоритимуть. У нас так само. Готова? А то я запізнююся. Маю здати цей величезний реферат з історії, тож не можу пропустити початок уроку. Так, я готова. Ми продовжуємо нашу традицію. Разом ідемо дорогу. А потім розходимося по різних школах. Тільки тепер усе трохи відрізняється, бо ми починаємо день разом. Еліот тимчасово переїхав до Томової кімнати. Це й досі незвично, що він живе у нашому домі, а не по сусідству. І хоч мені подобається жити разом із моїм найкращим другом, та все ж хотілося б, щоб це сталося за приємніших обставин. Проте я знаю, що моя родина зробить усе можливе, щоб він почувався у безпеці і був оточений любов'ю. Цього він потребує найбільше. У цей неспокійний період. Коли підходжу до шкільних сходів, отримую довге повідомлення від поузі у WhatsApp. Люба Пенні, впевнена, що я остання, з ким ти хотіла б поговорити. І ти, напевне, ненавидиш мене, як і Меган. Та я хочу, щоб ти знала, що я ніколи не зробила б того, у чому ви з Меган мене звинувачуєте. Повір мені. Я не знаю, хто злив пісню, але це була, не я. Сподіваюся, ти відпишеш мені. поузі. Поки я читаю, мені зводить шолунок. Я хочу повірити їй, але ж докази очевидні. І я знаю, що це не була я, а Омеган Меган алібі. Тож я ховаю телефон, не відповідаючи. День минає, як у тумані, поки я намагаюся не думати про ситуацію з Поузі і Лію. Це складно, бо Еліот мав рацію. Усі в школі тільки про це й говорять, хоча і не знають, що я до цього не причетна. Навіть в обід, коли я заходжу до їдальні, Кіра і Амара говорять про пісню. «Хотіла б я, щоб її можна було послухати на Спотіфай», – каже Кіра. Вона одразу піднялася у топ в моєму плейлисті. Коли я підходжу до тацією, обидві сестри піднімають на мене очі. «Привіт, Пенні! Чули новини від Меган?» «Меган?» – зводжу брови. «Ага, у неї буде вечірка. Своє запрошення ти, напевно, знайдеш у шафці». Кіра витягає з рюкзака чорний конверт, що світиться яскравими флуоресцентними кольорами. На ньому печатка, уже зламана, скриваво червоного воску. Ого, вигукую я, витягаючи з конверта щільну картку. Це запрошення на Геловін на фермі неподалік Лондона. Так, вона запросила майже всіх з нашої паралелі і, очевидно, купу людей з нової школи. Ти підеш? Я впевнена, що і твій новий хлопець там буде. Ковтаю слину і дивлюся на запрошення, не маючись приховати зніяковіня. Я не мала коли розповісти їм про ситуацію з Калумом. «М -м -м, мабуть, кажу нарешті, це костюмована вечірка. Ну, як же геловінська вечірка може бути без костюмів, питає Амара. Треба вигадати щось справді грандіозне і піти туди разом. Навіть не знаю. Великі вечірки ну, не моя стихія. Та й взагалі спочатку варто перевірити, чи я взагалі запрошена. Закінчую їсти. І одразу прямую до своєї шафки. Звісно ж, щойно я її відчиняю, на підлогу падає чорний конверт. Фоткаю на телефон і відсилаю Меган. Через мілісекунду вона дзвонить мені. Будь ласка, скажи, що ти прийдеш, починає вона, навіть не привітавшись. Я потурбуюсь про те, щоб тобі було добре, і щоб був безпечний куточок, якщо тобі захочеться сховатися від усіх. Для мене це дуже важливо. Це мій шанс заробити репутацію у школі, і... Нарешті вона робить паузу. Це день перед моїм великим дебютом на сцені. Я здивовано кліпаю. «Що ти маєш на увазі?» Меган стишує голос, ніби навколо неї купа людей, і вона не хоче, щоб вони чули. «Поузі сьогодні відмовилася виступати. Вона сказала, що через страх сцени, але я думаю, через відчуття провини». «Ого, тільки кажу я». «Та ти прийдеш? Будь ласочка». Меган знову говорить, як завжди. «Добре, побачимо!» «Ура!» – пишет Меган. «Обіцяю тобі, це буде найкраща вечірка з усіх!» «Що скажеш, Еллюте?» Ельот відкидається на стільці і пощипує під боріддя, так, ніби в нього там густа борода. «Гадаю, ви троє найстрашніші відьми, яких я тільки бачив!» Але не думаю, що Меган мала на увазі саме такі костюми. Можливо, він має рацію. Кіра і Амара прийшли до мене, щоб разом зібратися на вечірку, тож ми вчинили напад на мамину колекцію костюмів і обрали найкраще відьомське вбрання з того, що знайшли. Ми вирішили бути відьмами з мого улюбленого геловінського фільму «Фокус-покус». Я випросила собі роль Сари Джесіки Паркер, Сару Сандерсон. Кіра обралася як Вінні, а Мара – Мері. Алекс зробив нам яскравий чудернацький макіяж та допоміг впоратися з довгими накладними нігтями і шаленими начосами. Тепер, дивлячись у дзеркало, я думаю про те, чи ми не переборщили. Але шляху назад уже немає. Кіра зміється. Почувайся, наче я справді, сестра Сандерсон. Чекай, твоя перука перехилилась, каже Алекс, поправляючи мої довгі, біляві, дрібно накручені пасма. Що буде, якщо ти зіткнешся з Калумом? Калум надіслав мені смс, де питав, чи я йду на вечірку, і чи зможемо ми порозмовляти. Нагодеться поговорити з ним, кажу. Просто... Щоб нарешті чесно йому про все сказати Принаймні, він не помітить, наскільки мені ніякого Під усім цим гримом і порукою Амара штрикає в мене своєю мітлою Нам буде весело Тобі буде весело Не варто зводити все на світі до Калума Нагадайте ще раз, де ця вечірка? Питає Еліот, розглядаючи запрошення Це ферма в рабстві Сурей, десь тридцять хвилин звідси. Кіра взяла мамину машину, тож завезе нас. І як на дідька Меган може дозволити собі таке? І відколи це вона розкидається грошима на такі вечірки? Мене також непокоїть це питання. Не знаю, відказую я, але в її батьків є гроші. Може це нагода відсвяткувати головну роль у шкільній виставі? Це не досягнення. Усі мовчать. панує тиша, яку раптом перериває Еліотовий сміх. Ха-ха, <ривачився> <ривачився> вибачте, каже він. Я просто не можу сприймати вас серйозно, коли ви маєте такий вигляд. Я зиркаю на Кіру та Амару. Вони зиркають на мене. І як за командою ми починаємо бити Алексіотів нашими мітлами. Краще нам уже їхати, поки ми не зіпсували наш розкішний макіяж. І я зістрибую з ліжка. Весело і забави вам, шалені відьмачки. І ти знаєш, я жадатиму подробиць, гукає Еліот. Звичайно. Ми квапимося сходами, а тато по-справжньому скрикує, коли бачить нас. Дівчата, ви, ви налякали мене. Так і має бути, тато, відказую я. Порадив би вам бути обережними, але певно ця порада більше згодиться тим, хто бачитиме вашу трійцю. Ха-ха, дуже смішно, відказую я і багатозначно зводжу брови. А потім бачу наше відображення у дзеркалі в коридорі і сама ледь не підстрибую. Я завжди дотримуюся принципу або все, або нічого. Та якщо чесно, думаю, цього разу ми переборщили. Авто Кіриної і Амариної мами припарковане у нас під дверима. «Уявляйте, якщо нас зупинять у такому вигляді», – питає Амара. «Сподіваюся, нам не потрібно на заправку?» – питаю я. «Не хвилюйся», – відповідає Кіра. «Я заправилась дорогою сюди». Ми лишаємо позаду Брайтон. Виїжджаємо на трасу і прямуємо на північ через Сасекс». У напрямку Лондона. Перевіряю телефон, але одразу ж ховаю його. Бачу кілька пропущених дзвінків від НОА і розумію, що уникаю розмови з ним. Я знаю, що нам потрібно поговорити, але поки що не готова. Коли ми з'їжджаємо з траси і зупиняємося на світлофорі, то лякаємо маленького хлопчика у сусідній машині. Ми заходимося сміхом і не заспокоюємося, аж поки не запалюється зелений. GPS виводить нас на звивисту сільську дорогу, таку вузьку, що бічні дзеркала ледь не зачіпають живопліт на узбіччі. Тішуся, що не я за кермом, бо я б точно нервувала. Нарешті ми пролаштовуємося позад автобуса повного людей у маскарадних костюмах, які, певне, також їдуть на ферму. Мабуть, це є той автобус, про який говорила Меган, для тих, у кого немає власного авто. Я рада, що не їду з ними. На саму думку про це мене кидає впід. Тішуся, що я не в автобусі з усіма тими людьми, каже Кіра, повторюючи мої думки. Отак і я теж не можу уявити собі щось гірше, відказую я. Амара усміхається до мене. З тобою все буде гаразд, Пенні. Може, домовимось про якийсь сигнал чи кодове слово? Ну, якщо хтось із нас захоче додому. Я думаю про фільм «Фокус-покус», коли Вініфред кричить «СЕСТРИ», якщо їм потрібно зібратися чи перегрупуватися. А потім вони регочуть і дуркують разом. Тож я пропоную. Якщо хтось із нас захоче додому, можемо прокричати «Сестри! Точнісінько, як у фільмі». «Класна, Класна ідея. ідея!» Дівчата радо погоджуються. «І я вдячна їм. Усміхаюся. Дуже ціную моїх подруг, які приймають мою тривожність і докладають зусиль, щоб я не почувалася самотньою. Ми всі добре знаємо, що жодна з близнючок не захоче піти з вечірки раніше. Автобус попереду нас повертає до великих воріт ферми. Ми їдемо за ним». Наші щелепи відпадають від подиву. Це просто якийсь мегагеловін. Сотні вирізаних арбузів прикрашають під'їзд до ферми, утворюючи моторошну червону доріжку. З безлистих дерев звисає примарна павутина, а доповнює цю атмосферу розкидані повсюди скирти сіна. Диме вітер, від чого мерехтять свічки. В повітрі відчувається прохолода. Радію, що під сукню вдягнула колготи і корсет. Ми простоємо гарбузовою алеєю, міцно затиснувши в руках запрошення. Величезний охоронець. Я одразу ж із Сумом згадую Ларі, охоронця НОА. Перевіряє запрошення і пропускає нас далі. Я вражена кількістю присутніх. Та потім розумію, що тут, окрім вечірки Меган, відбуваються інші події. Охоронець присвічує ліхтариком, скеровуючи нас у велетенську комору. Напевне, саме там Меган влаштовує свою вечірку. – Це божевілля, – каже Кіра. – Це нормально, що я трохи боюся? – Ти жартуєш, я просто нажахана, – відповідаю. Перед коморою вже зібралася черга, щоб потрапити всередину. Ми прилаштовуємося у хвіст. Страшний чувак у костюмі Джокера відчиняє і зачиняє двері, впускаючи гостей досередини, коли ми підходимо ближче. Я впізнаю у ньому Люка, хлопця Меган. І він, певно, у неї з рук їсть, якщо вона йому довірила роль ключника. «Ласкаво просимо, у Дім Жахіць, якщо наважитися», – каже він. Його намальований рот кривиться. «Дякую». Кажу, я невпевнена. Дуже помітно, що люк вчиться на акторському відділенні. Пропоную вам триматися за руки, коли ви зайдете всередину. І пам'ятайте, не зупиняйтеся до самого кінця. І він відчиняє двері, і всі ми, Кіра, Амара і я, кричимо, коли нас заштовхують усередину. За нами захв'яскуються двері, і ми пірнаємо в абсолютну темряву. Я затиснута між близнючками, а їхні пальці міцно стискають мої, коли ми невпевнено просуваємося вперед. «Хаба ж мій пені клянуся, щось торкається мене!» «Мені це не подобається!» – каже Кіра. «Мені також це не подобається!» Але я стіплюю зуби. «Та ну, маєш бути весело!» І я впевнена, що це не А. -х! Верещу, що сили, коли стемряве, розмахуючи ножем, вистрибує чоловік у хокейній масці. Потім кричить Амара. У півметрі від її обличчя дівчина, чиє лице вкрите кривавими ранами, скаче на грати клітки. І як за командою ми кидаємося бігти темним лабіринтом, відчуваючи, як усередині нас кликоче адреналін. І хоч страшно, та насправді мені, як це не дивно, подобається те, що відбувається. Іноді, коли ти впевнений, що це нічим тобі не загрожує, навіть весело боятися. Ми підходимо до двох дверей. На одних написано «небезпечно не заходити», а на інших «сюди». Ще до того, як хтось встигає зупинити мене, я штовхаю двері з написом «Небезпечно». Це мають бути правильні двері. Щойно очі звикають до світла, і я розумію, що ми всередині величезної комори, де лунає музика. На танцмайданчику – людно, а вгорі блимають різнокольорові вогні в ритмі, який завдає діджей, що сидить у кутку. Але не його я бачу першим Першим я бачу Ноа Він надягнений приводом, що досить доречно Враховуючи, що він переслідує мене кожну мить мого життя І він увесь у білому, навіть обличчя і волосся вкриті білою пудрою Я кліпаю, питаючи себе Може, справжній привид? І мені просто привиділося? І він розглядає натовп і не дивиться в моєму напрямку, тож мені пощастило, бо я ще не готова зустрітися з ним Хапаю за руку Кіру і тягну її від дверей у темний закуток А Мара роззирається, пильно вдивляючись, що ж так налякало мене Я рада, що ми в повноцінних костюмах А цього вечора я ще й перетворилася на білявку і це означає, що Ноа знадобиться більше часу, щоб відшукати мене. Що сталося? питає Кіра. Я побачила привида, відповідаю. Кіра вдивляється в натовп. Думаю, тобі варто бути точнішою. Тут не один привид. Я маю на увазі но. О, справді, її очі вростають величезними. Тепер розумію. А там, серед дівчат, так?» «Що ти маєш на увазі?» – питаю, простежуючи за її поглядом. І мої плечі опускаються. Раніше я цього не зауважила, бо зосередилася на ньому. Но насправді оточений дівчатами. Усі вони стоять достатньо далеко, щоб не здаватися нав'язливими, але достатньо близько, щоб перехопити його погляд, якщо він подивиться на когось із них». Але раптом нора розвертається і виходить. Я полегшено зітхаю. А Мара зводить брови. Ти не хочеш з ним поговорити? Ні. Так, а... але не зараз, відповідаю. Що він взагалі тут робить? Якщо він тут, значить Меган запросила його. Так, але як, думаю. Після того, як пообіцяла мовчати про його повернення, Кіра штрикає мене під ребра. Я ще не встигаю спитати про причину бачу, як до нас підпливає приголомшлива меган у своєму обтислому, переливчастому костюмі кішки. Навіть вуса їй пасують, а чорна фарба на носі й тіняє її каштанове волосся, яке спадає на плечі, пружними завитками. «Меган, у, тебе чудовий, у вигляд, тебе чудовий вигляд!» «Кажемо разом!» «А ви, дівчата, справжні відьми!» Каже Меган. Трохи нахиляється, і йшли нам повітряні поцілунки. «Не хочу мати по помадий!» пещить вона. Не можу змусити себе повернути їй поцілунок. «Меган, що тут робить Ноа?» Питаю. Меган надуває губи. О, ти вже бачила його. Думала влаштувати сюрприз. Хочу бути присутній, коли ви воз'єднаєтеся. Коли ми що? Воз'єднаємось? Ти думаєш, це що, звідницька вечірка? Меган нарешті вловлює мої інтонації та супиться. Чого ти сердишся? Я думала, ти будеш щаслива. Я добре пам'ятаю, що просила тебе... Нікому не розповідати про його повернення Меган закочує очі Я тебе прошу, Пенні Це моя вечірка І я можу запрошувати, кого хочу Ніхто не змушував на приходити Якщо він не хотів Тоді і далі ніхто б не знав Що він повернувся у світ живих Це його вибір Не звалюй усе на мене Скористайся нагодою Хай там як, і я буду розважатися. А ти роби, що хочеш. Вона різко розвертається, зберігаючи серйозний вигляд, наскільки це можливо. Зітхаю, повертаюся до Кіри. Вона наче і має рацію, так? Ну, тобто, якби Ноа і далі хотів зберігати таємницю, він би не приходив на якусь дурнувату вечірку. Так, але Меган могла б тебе попередити. Я всміхаюся. «Слухайте, ви не мусите лишатися зі мною. Мені потрібно поговорити з кількома людьми, і це... Ну, це не буде весело». «Калома, нуа, вибачитися перед Меган?» «Ой, ні, мені не хочеться жодної з цих розмов». «Ти впевнена?» – питає Амара. «Так, так, ідіть, розважайтесь. А я вас потім знайду. Пам'ятай, додає Амара. Сестри. Так. Проводжаю їх поглядом і обхоплюю руками живіт, пригадавши, як я ненавиджу такі вечірки. Хоч на дворі прохолодно, а усередині душно. Купа тіл рухається і звивається під важкими прожекторами. Працюють генератори туману, Повітря густе від запахів одеколону, дешевих парфумів і поту. Сподіваюся, не доведеться довго шукати Калума. Глибоко вдихаю і починаю петляти приміщення. Знаючи, що в мене є шлях до відступу, я почуваюся спокійніше. А конкретне завдання дозволяє відволіктися від тривожності. Я можу зробити це. По периметру обходжу штовханину, але ніде і сліду, Калума. Я помічаю хвіст Меган, який метляється то тут, то там. Кілька разів бачу Кіру за марою, але, на щастя, не зауважено. Цікаво, а який костюм обрав Калум? У кутку приміщення бачу сходи, що ведуть до надбудови, де розташований бар. Піднімаюся нагору, сподіваючись, що звідти буде краще видно. Але щойно я видираюся на вершечок, шукати вже й не потрібно. Калум там, разом із друзями. Вони стоять навколо чаші з пуншем і доливають туди з фляшок якийсь золотистий спиртний напій. Усі вони вбрані вампірами, що їм дуже навіть пасує. Крапля крові скрапує Скотикаро корота Калума, коли він сміється. Коли він бачить мене, його очі здивовано розширюються. Хоча спочатку помітно, що він не впевнений, чи це справді я. «Пенні?» – питає він після того, як витріщався на мене кілька секунд. «Привіт, Калуме!» – кажу я. «Ти просто...» Бачу, що він намагається сказати якийсь комплімент, але не знаходить слів. Звісно, я знала, що мій вибір костюма не має нічого спільного з милою кицькою в обтислому мутрико. І що я буду виділятися. Але не думала, що це так шокує Калума. «Хочеш поговорити?» – питаю я. «О-о-о!» Одразу наспівують його друзі, вказуючи на нас пальцями. І я суплюся, але Калум знову сміється. Може, спочатку випіж пуншу? Я хитаю головою, тож він знизує плечима і йде за мною до перил, звідки добре видно нижній поверх. Навколо перил обмотана гірлянда з помаранчевими гарбузиками. Це не мої улюблені чарівні вогники, але вони все одно створюють відповідну атмосферу. Знаю, що, витріщаючись на них, я просто відтягую розмову. Дивлюся Каломові просто в очі, і саме він першим глибоко зітхає. Пенні, коли я дізнався, що ти будеш на вечірці, зрозумів, що мушу ще раз поговорити з тобою. І тягнеться і бере мене за руку з довгими, гострими нігтями. На весіллі Джейн. Не все було так, як я запланував, але я був щирим, коли казав, що мені було добре з тобою, і що я хотів би частіше з тобою бачитись. До того ж, на мою думку, ти неймовірно талановита фотографиня, і я зміг би багато чого навчитися від тебе. А ще, ще ти дивовижно красива. І він дивиться на мої густо нафарбовані чорним очі і на чесану біляву перуку. Усупереч собі і своїм рішенням відчуваю, як червоніють мої щоки. Навіть Ноа не говорив мені стільки компліментів. Я знаю, що картатиму себе, якщо не спробую ще раз. Як думаєш, можемо ми знову піти кудись разом? Питає він. Каломе, думаю, якийсь час я хочу просто побути сама. Не впевнена, що він взагалі мене чує, бо розглядає щось за моєю спиною. О, ні, не зараз, не знову, бурмоче він, забирає свою руку з моєї, і його очі звужуються. Що таке? Розвертаюся. На верхній сходинці стоїть привид І Він має приголомшливий вигляд, причому не докладаючи жодних зусиль. Як йому вдається бути таким неймовірно прекрасним привидом? «Ноа, будь ласка, – кажу, – я просто хочу поговорити з Калумом. Але мене ніби й немає. Ноа свердлить очима Калума. Вони явно приміряються один до одного. Мені це не подобається. Калум почувається впевненіше, бо поруч його друзі, і випрямляється на повен зріст. Він на кілька дюймів вищий за Ноа. «Слухай, чувак!» чому б тобі не лишити пенні в спокої, а то переслідуєш її, як якийсь намаханий ексбойфренд? «Переслідую її!» перепитує Ноа. Я стурбовано переводжу погляд з одного на іншого, крутячи головою, наче дивлюся вімблдонський турнір. І я не одна така. Телефони, скеровані на нас, записують кожну секунду. Останні, що зараз потрібно Ноа, чи мені, щоб це все з'явилося в інтернеті і стало черговим вірусним хітом. Я оговтуюсь. «Ви двоє, зупиніться!» кричу, та раптом підлога починає розгойдуватись, і я відчуваю, як цілом пробігає гаряча хвиля. Долоні стають липкі від поту, і я знаю, що цей напад я не прожину кількома глибокими вдихами. «Пенні!» но впізнає ознаки і робить великий крок до мене. Калум не знає мене настільки добре, тому хапає мене за руку і намагається стати між нами. «Лишіть мене в спокої!» вдається мені видушити себе, коли я проштовхуюся повз них і невпевненою ходою прямою до сходів. Натов проступається, пропускаючи мене, та телефони все одно направлені в ній бік. На щастя, на сходах я бачу знайоме обличчя – Кіра. Навіть під гримом і штучним носом помітно, що вона бліда і схвильована. Я почула, що говорять про Калума інова, і одразу побігла сюди. Сестри, сестри, сестри, повторюю я між вдихами. Кірені губи складаються в тонку лінію, вона хапає мене за руку. Ходімо. І я так їй вдячна. Вона рішуче веде мене вниз сходами і виводить із комори. Я йду за нею задихаючись, спотикаючись і нічого не бачачи. Вона увесь час говорить, і це її безперервне базікання мене трохи заспокоює. Коли ми зайшли, я одразу перевірила, де розташовані виходи. Знаю, це звучить непереконливо, але ти мені справді небайдужа, Пенні, Тож я намагаюся продумувати такі моменти на випадок, якщо буду тобі потрібна. Я завжди знаю найшвидший шлях до виходу. Я не відповідаю, але стискаю її руку, а на серці стає тепло і затишно. Напевне, я не змогла б говорити навіть як би хотіла. У голові роється запитання. Чому нога був тут? Що він хотів? Навіщо Меган запросила його? І найголовніше, чому хлопці думають, що вони можуть змагатися за когось, як за трофей? Це взагалі не схоже на того, ну, якого я знала. Коли ми сідаємо в машину, я вмущуюся на пасажирське сидіння, а Кіра на всю потужність вмикає кондиціонер. Поки я намагаюся вирівняти дихання, вона гладить мене по волосю. «Ти в безпеці, усе добре. З тобою не станеться нічого поганого», – каже вона. Так хочеться їй вірити. Здається, ми сидимо тут цілу вічність, хоча насправді минуло лише кілька хвилин. Коли я відчуваю, що серцебиття нормалізувалося нормалізувалось і дихання вже не таке уривчасте, піднімаю голову. «Дякую, Кіро», – кажу їй. «Де ти цьому навчилася?» Вона знизує плечима. Ну, кілька разів ми загуглили, як допомогти впоратися з нападом паніки. Ми хотіли знати, як діяти, якщо це знову з тобою станеться. Мої очі розширюються. Не можу повірити, наскільки мені пощастило з друзями. Дякую. Амара підбігає до авто і залазить усередину. Йдемо додому. Вечірка все одно відсті. Ніколи ще я не була така щаслива від того, що в мене такі надійні і турботливі друзі. Поки ми їдемо, не маюся не думати про те, що сталося щойно, і повернутися до норми. «Одна справа зараз, Пенні», – кажу собі. «Одна справа зараз».